Falamos na Radio Municipal do Porriñó de Emprego no Concello de Mós e por isto temos o teléfono o Concelleiro deste departamento e tamén Tenente Alcalde de Mós, Óscar Soto, o día. Mois boos no Concello estádes a manter encontros con empresas da zona para poñer en marcha cursos de formación destinados a veciños desempregados. Neste mes que acaba de comenzar, en agosto, vais a poñer en marcha un primeiro curso. De que trata? Vamos ver, nos objetemos ahora mismo, eh, estamos trabalhando en un que nos chamamos o Plan Municipal de Fomento de Ocupación. Uh -huh. Nos tendo en contra as necesidades de capital humano, as que conforman o texido empresarial, tanto do Consejo de Moss como de áreas limítrofes, eh, tendo en contra que hai un gran número de profesionais que en este momento pues, atopan desgraciadamente ese traballo. Pues queremos pôr en contacto pues eh, todos estes agentes sociais, económicos, privados e públicos da comarca, eh, en prol de conseguir unha linealización do mercado laboral e eh, poder aportar entre todos os recursos fundamentais necesarios para conseguirlo. O final, eh, o tema de transcenciar como as empresas neste momento eh, que están implantando no Consello no, de Mós, no polígono, van a necesitar seguramente en eh, un período temporal corto eh, a incorporar personal en eh, nós temos ahora mismo un montón de desempregados que realmente necesitan de formación. entonces O plan, en resumen, de que se trata de De que eh, as empresas de nos dan unos perfiles en base a esos perfiles eh, profesionais nos localizamos nas nosas bases de datos des empleadogado vemos de que puedan cumplir a partir de ahí eh, comunicamos ya a empresa e, entonces recordamos de que durante uns meses tres cuatro meses se formen de manera que tanto esa empresa realmente necesite eh, cubrir algún posto de deball puedas recurrir a eles. eais eu como digo eu eh, tamén é un un plan solidario. Non somos conscientes de que hai moita xente, principalmente a xente nova, que venda, venda construcción, o sea, actualmente está en desemprego, venda a do tema da construcción, que realmente non ten unha formación específica, en prácticamente nada, de maneira que cando isto empece a resultar, tampouco van a encontrar moi facilmente un posto de traballo, co cual, esta xente que se falla formar agora, podría ocurrir que, ao final, incluso esa empresa que o forme, non poda eh, insertarlo no futuro, pero outra do mesmo ramo si podase, entón é un tema solidario Ou hmm. xa que existe certo compromiso de contratación por parte da empresa onde se realizan a este curso de formación sí, eh, eh, sí, en, principio, ver, en principio se trata de, de que eh, esta xente que vai facer esas, esas prácticas esa formación, as empresas é con un compromiso de inserción evidentemente é un compromiso moral porque non, nos, non, la, non podemos obligar a, a que esta xente final a contrate Eh, o que si sí está claro é eh, que nas conversas que temos con as distintas empresas eh, todas, a parte de empresas moi serias tenen claro que esa xente que se vai a formar vai, antes ou despois a traballar nas empresas que os formen mm. Se a empresa que a primeira empresa na que se vai realizar un curso de formación em MOSS vai ser unha empresa de automoción este mesmo mes Exactamente, sin sí, que feito eh, este mesmo martes aprobamos este plan de fomento da ocupación eh, de Mos na xunta local de goberno Eh, nos próximos días firmaremos xa o primeiro convenio marco con esa empresa de automoción. Uh -huh. eh, que procedimento se segue para elegir os participantes? Les comentamos un pouco a xuventude xente non formada, non? Si, sí, vamos ver, en principio hai dúas características principales que eh, son desempregados do Consello de Moos, e producto da banda tratamos de, na maioría dos casos, pode, que poda poder ser que sean menores de 35 anos, sobre todo porque a repercusión neste momento eh, do paro é eh, moito maior neste colectivo. Entón, non uh -huh. só eh, no so que, que facemos é se o seguir, moi sincero, a empresas, a nós que estamos tendo reunións con diferentes empresas, non solamente de do Consello de Moos, sino de outros concellos tamén, uh -huh. eh, moitas delas son empresas de outros concellos que van sin plantar en non moito tempo no concello y a partir de ahí eh, presentamos este este plan. Él es lo que fan, eh, una vez que están de acuerdo en llevar el plan adelante, pásanos esos perfiles profesionales identificados, es decir, pues en una mi empresa pues vou a poder demandar dentro de X Tempo este perfil, este perfil, este perfil, este perfil. puede ser de administrativo pues hasta un caldereiro, ¿no? Uh -huh. Puede ser distintos perfiles. Nos a partir de ahí eh nuestro de la nuestra base de datos buscamos eses perfiles que, que se poden complementar con esa petición e facemos unha selección que le mandamos a empresa para que, o sea, facemos unha presentación de candidatos para que logo sea empresa a que seleccione definitivamente En ese momento, unha vez que estén seleccionados empezará unha formación que en principio está pensada que durará dos meses de setembro a decembro e a partir do mes de enero se supón que sería a inserción Por estamos pensando neste momento? Pois pues estamos pensando este momento porque, repito, moitas das empresas que se están aderindo a este convenio son empresas de implantación futura, eh, ahora mismo con construcción de naves no polígono da Veigadaña, uh -huh. que prevén están no momento de xeneiro, febreiro, xa aquí, en, uh -huh. en Mor. Este proceso, como comentas, vai pouco a pouco, pero cal está sendo a resposta das empresas a esta pues, proposta vosa? sorprendentemente, más nada porque bueno, nosotros también somos conscientes de que ese momento es un momento complicado y que se está pedindo un eh esfuerzo añadido, ¿no? Porque eh cualquiera podría pensar que o coste que tenga para un empresario es nulo, todo o contrario. Incluso algún podría pensar que algún empresario podría valerse ese tipo de, de desplegados como para sustituir a un trabajador en activo. Yo creo que todo lo contrario. De hecho, A formación, a formación de cada alumno supone un coste importante do empresario. Xa non tanto, porque en este caso non vai, non vai a haber ninguna compensación económica, sino porque, evidentemente, alguén de esa empresa vai que estar, que estar codo con codo con cada desempregado para xeñar de formalo, non? Entón, eh, o consello que fai é mm, pagar o seguro, evidentemente, o único coste é ir para nós o seguro de accidentes e o personal civil, eh sorprendentemente repito, as empresas están acogiendo, pero bueno, este plan mm, estupendamente. Yo creo que ademais, están viendo una necesidades de que en breve van a tener que necesitar eh personal, evidentemente quieren a participar co territorio que se hace accidente de mos. Y además también ese lado humano, el lado solidario, non? que decía igual antes, eh, que está teniendo muy buena acogida. Entonces, luego sorprendentemente eh, estamos desbordados en este momento porque preferiríamos pre pre pre empezar con cinco empresas En este momento xa hemos superado con creces, xa se con creces. algún objetivo neste censo de cara antes de rematar o ano? Sí, vamos a ver, o objetivo que tiñamos inicial, que xa estamos empezando a recalcular, era eh, o de que 50 personas como semos poderán formar. Creo que non diría ningún disparate ahora si dixera que dentro de un mes seguramente ese objetivo final duplique xa estén 100 personas. Xa. Uh -huh. O Concello de Moss tamén mediu no proceso de selección de persoal da tenda e bricolaxe Aki, sobre todo o Comezo, eh, que abrirá a tenda próximamente a sus portas no Concello de Moss. Con que fin o fixo? Vamos a ver, eh, creo que xa temos falado unha vez máis disto. Uh -huh. eh, tanto con Aki, como fixémonos o seu con Gades, como faremos no futuro con Mercadona ou con cualquera outra empresa que se chegue o Concello de Moss. Eh, en este caso, eh, aquí, eh, igual que fijamos con GADIS, tenemos la definida cale de apertura, creo que si mal no recuerdo, creo que es el 28 de noviembre, creo, uh -huh. de memoria. Es decir, eh, prácticamente estas puertas. Lógicamente, eh, nos pusiéramos en contacto con esta empresa, porque esta empresa, lógicamente, está en contacto con nos, porque están construyendo su ganad en el contenido de MOSS, E a partir de aí tratamos de que haxa unha sinergia entre un e outro. Nos pusemos a súa disposición, neste caso, o Centro de Desarrollo Local, porque entendíamos que era nosa obliga como Concello, por a unha multinacional como esta, a súa disposición todos os medios necesarios para que tamén eles na obliga de esa identificación con territorio de tratar de que a xente que contratense xa xente de que, evidentemente, nós non podemos obligar a ninguna empresa a contratar a xente do Concello Nin Ni o número de personas que contratan Entendíamos que a millor forma de colaborar Con eles era esta Entendíamos que ademais a millor forma de colaborar En defender os intereses dos nosos diseños Era tamén este, porque ao final Unha vez que non somos o instrumento É moito máis fácil que un diseño do concebemos Poda chegar aquí, a través nosa Que non a través da súa página web Porque moita vez, desgraciadamente, cuidaxendo todavía descoñece o funcionamento das novas tecnoloxías Entón o único interés que nos movía, que nos moveu, que nos vai a seguir movendo, a pesar de que eu tamén linda a falta de prensa de algún partido da oposición, será sempre a empregabilidade dos veciños do Contribuemos. Entón, mm. É máis, claramente, era o 25 de julho, día da Festa Nacional en, en Galicia, o CEDE estuvo aberto, é, xouse de, de personas desempregadas, Eh, acudindo as entrevistas con aquí eh, Desde logo, desde o goberno local Non nos arrepentimos en absoluto Volveríamos a facer outra vez Acabas de mencionar as críticas da oposición eh, O Bénigas, sobre todo Di que o Concello non pode exercer como oficina de emprego Que deste xeito está a facer Dintestualmente caciquismo no sei deu, a parte creo que os que me convencen saben que desde esto profundamente, non? Todo ese tipo de acciones de eh, eh eso, esas, esa, esa esa Galicia profunda de da, las historias castigiles, Eu creo que o BNG en este caso equivócase unha vez máis. Eh eu lle te diría en este caso ao líder do BNG que se sentara a reflexionar e que de logo as portas abertas e a má tendida para colaborar en todo aquilo que les consideren e que además te positivamente Nos vecinos de Moss, yo siempre lo digo eh, no me canso de decirlo que debemos de seguir pensando que todos somos corporativos, todos trabajamos por este consejo por los vecinos que son, al fin y al cabo, que nos pusieron aquí y eh, si algún tenga alguna iniciativa que cree que es oportuna o que es viable aquí estamos, desde luego no sí que estamos eh, totalmente eh, volcados en conseguir trabajo por los vecinos de Moss creo que para nada para nada, porque en este caso no es lo único que fuimos, fuimos instrumento, los consejos Puso unha instalación onde os veciños podían dirixirse para deixar aí os seus currículums, pero non solamente o mos, os veciños de Mós, os demos e outras localidades. Porque, dente logo, eu tiño claro, eu que ademais entreguei os, todos os currículums a Aki, ou a Mercadona, ou, perdón, a, ou a Gatis, tiña claro que tiña dúas carpetas, unha cos de Concello de Mós, e outros cos de Conselho de Mítroces. Evidentemente, evidentemente, eu entreguei os dous, as dúas carpetas, porque eu non podía moralmente, bajo a miña conciencia, elevar ao el peso de que no haber entregado os dos demais. Eu entreguei absolutamente todo, o noso e os dos outros, pero evidentemente, porque han preso, definitivamente, por os dos signos de Mons. Tenho clarísimo que seguiremos facéndolo, porque para nada, eu creo que é o máis transparente, é o máis invitado a oposición, a que participen activamente neste tipo de contactos, ese tipo de reunións. Non hai ningún estudantismo, ni nos vamos a esconder, aquí, lúcite, aquí, lúcite, que estén presentes, que sepan que é o que pasa, e ao final a realidade está aí. Estamos conseguindo que xente do Concello eh, entre a traballar nestas empresas. Sería triste ver chegar estas empresas ao Concello, empresas que é unha oportunidade única, porque traen máis, pasa solamente unha vez. E chegan a Mós e que fueran outros os que aproveitaran esta situación. O sea, Sería realmente cando menos pintoresco, non? Hmm. Din tamén, dende o BNGA, que se pagou comida con directivos de AQI, con fondos do Concello, de ata 300 euros, e que xa non é a primeira vez que se fai unha cousa deste tipo. Eu creo que eso se contestou no mesmo pleno municipal Eu ¿no? creo que foi, aparte de definirlo aquel día como eh, cortesía institucional En este caso, eh, aquí desplazou un equipo grandísimo de personas eh, en dúas ocasións En eh, unha ocasión para fazer a, bueno, un poco para conocer, conocer en terreo, eh, o ferreo o concello para conocer a instalación do que en aquella ocasión para seleccionar xa o que era o director de tienda Eh, eu creo que é un acto de é pues de... eh, o menos que podían facer fomos a, a cenar tanto a alcaldesa en este caso como eu mesmo a, a terceira de aquí cousa que non se repetiu último, na, nesta última viase, viña o que viña que era a trabalhar a facer a selección Entonces, eu creo que era un tema de cortesía institucional que se fixo tamén que, que, con, con Gádiz e que evidentemente seguiremos eh, facendo porque si o final do do ano son habas contadas, é es si eso, é es si eso, contribui a si sí mesmo a que podamos eh, tener relación fluidas con estas empresas, evidentemente tampoco vamos a reparar en una comida ou en duas comidas. Entendo Óscar Soto que se vai seguir un procedimento semillante para um, o proceso de selección de pessoal con empresas que se van a instalar na zona, como vai ser Mercadona, por exemplo. Sí, non, Mercadona xa se iniciou tamén no seu día, máis, xa, eu creo que foi das primeiras que se pechou. Mercadona estuvo aberto o plazo eh, tamén fai varios meses, la presentación de currículums, nos presentámoslo xa anos seu día a dirección de Mercadona, e agora mismo eh, esa vía siga aberta, pero a través da, das propias celdas de Mercadona, ou ben a través da propia página web da, da, da marca. Non? Entón, nos tamén hemos intermediado en este caso con eles, eh, repito, porque a creemos que son empresas que van a aportar de inmediato, o impacto va a ser tremendo, porque son moitísimos os seus traballos que están ofrecendo, e non vamos a descansar hasta visitar non a Mercadona, a Gádiz, a Aki, que son os que máis impacto mediático están tendo, non? Non, a calquera empresa que este pensando en vir xamos. Uh -huh. E xa, para rematar, non sei se nos pode adiantar algo máis en canto a políticas de empreo que teñen pensado pois eh, levar a cabo antes de que remate o ano. Bueno, pues vamos a ver, no estamos ahora mismo, estamos traballando xa, eh, pues, eh, hoxe mismo que venho de inaugurar un curso de EFD, eh, en este caso de programación informática, con unha duración de tres, tres meses ese pico. Eh, aparte, hoxe xa unha xente importante porque esa misma xente que está aí, está na, na nosa aula de CAT, está estrenando os equipos do, do CDIT, que era o cambio tecnológico do, do centro de desarrollo local, que xa, una, xa empezase unha realidade de, de, de hoxe, Si ben todavía, pois, a idade falta un mes para rematar, non? Entón, eh, temos moitísimas accións en marcha, xa moitos deles un proxecto, xa, un modelo de pladoido, obradoido que trabajamos en el xa desde decembro do ano pasado, cando rematou a Alfa Cuca 2, e eh, ahora mismo que salió a ordem ontem mismo xa estamos en disposición de presentar a documentación para proceder a ter un Alfa Cuca 3 e que de remate xa por fin a esa acción que temos aí, non? Uh -huh. Logo, temos tamén en vistas un tema solidario un tema solidario que de momento é toda un, por unha idea ainda non ten non ni nisiquera o carácter do proxecto que sería un pouco apelando a esa solidaridad de que falaba antes pois pues un pouco pois pues, eh, esos profesionales que están eh, goce, que temos un montón deles eh, pois pues, comércio internacional eh, pois pues, non sei de seguros que estén dispostos a acceder a parte do seu tempo de unha maneira altruista eh, estén dispostos a, a formar A desempregados do Concello É un proxeto que todavía é unha idea Que tamén está tendo boa acollida Entre os profesionais aos que nos dirigimos Que están dispostos a ceder parte do seu tempo A veces unha cousa que costa moito E traspasar Esas conhecementos Os veciños do Concello Porque nós temos que falar unha cousa E agora mesmo e, Sabemos que o mercado laboral é o que é Que a situación pois, non dá melhorado y También temos claro que vai ser fundamental, como decía antes, a formación. Aqueles que cheguen mellor preparados para que, en un momento en que sí, por fin, podamos ver esa luz, van a ser los que van a ser elegidos. Entonces É importantísimo que a xente se dé conta de que a formación é necesaria. Moitas veces, tendo en conta pues, a veces a veces as recordes que hai desde o Goberno Central, eh, non é posible facelo como se facían hasta ahora, con tantísimo número de cursos que teníamos, a la Universidad de Galicia ou a outras por lo tanto, paliar un pouco esa carencia que temos eh, de, de cursos oficiales Pues, apelando a, a solidariedade, que é moita, ademais, de moitos profesionales. E, te digo, temos pues, un montón de acíos preparadas, eh, que moitas delas todavía non alcanzan, máis que eh, son unha idea, que non chega a proxecto, pero, dentro de logo, día tras día, eh, desde todas as consellerías, en este caso, por exemplo, la nosa consellería de formación e empleo, está moi vinculada, ahora mismo, a Xuventude, porque o colectivo a Xuventude é un dos máis afectados, ou máis afectados, sin dúda, nesta crise laboral, e eh, traballamos día a día buscando ideas novas que aporten e que ao final do que se trata de que a xente fundamentalmente se forme e se consiga insertar laboralmente. E agora mesmo para nós é tan importante a formación como a inserción, mm -hmm. porque somos conscientes de que a inserción antes ou despois vai a chegar Pero solamente aqueles que estén formados conseguirán insertarse. Os demais, pues, desgraciadamente, pues, seguirán aí. Pois pues estaremos atentos a esas iniciativas de levarse a cabo. Grazinhas por atendernos, Oscar Soto, Concelleiro de Emprego de Mos e tamén Tenente Alcalde. Hasta próxima. Hasta próxima, bueno, moitas gracias. Tamén temos o teléfono o voceiro do BN de Mos, Miguel Anxo Aldea Moscoso, para falar das críticas que fanden dos subpartidos políticas de emprego que se estén a levar a cabo no Concello. Bos días, Miguel Anxo. Boas días. Vimos de falar con Óscar Soto, conceiro de emprego de Mose e preguntámoslle sobre as vosas declaracións nos medios nas que decides que o concello non pode actuar como unha oficina de emprego. Soto dixo a isto que o que deberíais facer de o que deberíades facer dende de a oposición é colaborar en materia de emprego. Polo vento dos veciños, eh, que opinión vos merece esta declaración? Venga, por suposto nos estamos de acordo en crear posto de traballo, eso por suposto, non? Eh, o que nos parece mal é o uso que se fai do Concello eh, que fai do Partido Popular de Mós eh, como se si fuera o Concello de unha oficina de emprego O que non pode ser é que, que, que, que saía na prensa que en Iarevalo vai recibir os currículums na xa oficina os mercades pola tarde Non pode ser o sea, es Que vez que hai intereses de... eh, ahora, pois, pues, de levar a cabo estas iniciativas? Pois, pues, eh, non nos faiamos do Partido Popular Non nos fiemos, claro, sempre o sea, Non no nos faiamos, non nos tanto, Estas, eh, todo o que pase por mans de Alcaldía, todo o que pase por mans dos políticos, toda a búsqueda de emprego ten que sair da mans dos políticos. Non eh, o que temos que fazer é traballar para que se creen as condicións para crear eh, postos de traballo. Non non decidir o que pasen a na nosa currículums de xente para ciertas empresas. Eso é xe o que estamos non realmente en contra, non? Que se faga do Concello, da oficina, da Alcaldía pois pues unha oficina de emprego. Non tanto dinden do Partido Popular de Mós que o proceso que realizan para todo tipo de selección de personal e recepción de currículums está aberto a, tamén a, a oposición para que vexades que é un proceso limpo, din? Bueno, non nos ofrece esa apertura, pode ser, no te digo, que, que, que poda incluso ser limpo, pero que non nos fiamos, o sea, é, é así de claro. O sea, a estas alturas non, non nos fiamos do Partido Popular. Eh, Basía de eh, sí. Baseades esa desconfianza en pues, algún feito en concreto? Non, históricamente o Partido Popular eh, se dedica pues, a caciquear, a repartir eh, postos de traballo Xa sabemos moi ben a diputación, sabemos lo de moitos sostamentos Por tanto, non nos, nos fiamos É eh, tan claro que incluso decimos que os políticos teñen que quitar as más Do tema de selección de personal para as empresas mm -hmm. Todos os políticos, xa claramente Pero hmm. se si empresa quere traballadores, que vaya ao INEM ou ao Servicio Galego de Colocación. É onde ten que ir, non a un Concello. Non credes, polo tanto, que as políticas que están a levar a cabo o Concello de Mos estén dando solfroitos? Claro, oi, que eh, noso que estamos dicindo é eh, ese proceso de selección. Non que, a ao pois pues, se fagan cursos, no CDL, que están subvencionadas polo Junto de Galicia, que oh, pues, non os pode parecer ben, como non? Como non? O que nos estamos metendo directamente é eh, que non se utilice o Concello como non funciona o emprego. Porque non nos fiamos. Ese é a cuestión. E moito menos pagar de, pues, como pagamos aos objetivos de unha empresa como é Aki, pues, 300 euros nunha comida. Uh -huh. Que pagamos entre todos os, os habitantes de Mos. Porque temos que pagar un xantar un restaurante caro de Vigo a unha un directiva de unha empresa. No, non ten sentido, non ten sentido. Mm -hmm. Pois moi ben, e eh, non sei se queres encadear algo máis, eh, Miguel Ángel de Moscoso o ceiro pues do BNH de Mós. Pois, eh, por suposto, estamos de acordo na creación de emprego, pero que non estamos de acordo en todo este proceso de selección. Que iso ten que estar fora do Concello. Simplemente, ou inén o Servicio Galego de Colocación. Pois, pues, pues gracias por darnos a coñecer a postura do BNH de Mos eh, Un saúdo e ata a próxima. Ata próxima, gracias.